Ні інших хмар, невідомо звідки вона взялась та чорна хмара. Тієї ж хвилі, ніби щось ударило мені в груди, я скочив на ноги і побіг до брами. Як це трапилось, біг мене, не пам'ятаю. Я біг якимсь коридором, не бачачи людей, тільки щось свистіло мені у вухах, бухало в серці, а далі із розгону впав на підлогу, заїхав у неї носом, аж круг. Заюшило мені лице, і я мало не осліп від болю. Коли підняв голову, побачив перед собою пана слугу з Добромеля, котрий вийшов спокоя пана Гербута. Він однією рукою поставив мене на ноги. Що сталося, Антосіо? Купець з Тільки й видусив я з себе. І він побіг, я за ним, бо мусив вибиратися з замку, доки мене не схопили, прийнявши за злодія. Думав, що серце мені увірветься. Але те, що побачив за брамою, було ще страшніше. Добромиль зник у темній пелені. Видно було хіба дорогу до нього. Ту дорогу, по якій ми зараз з вами йдемо. В голосі добромильського жебрака з'явився ніби жаль за тими далекими часами, коли він щось вартував. Аж схлипнув і подивився у бік, де колись був низький замок. Такий, яким він його запам'ятав, освітлений сонцем, байдужий до трагедії, яка розігралася в Добромилі понад 300 літ тому. Він вперше розповів те, що не смів нікому розповідати. І на нього ніби зійшло прозріння, не таке глибоке, про яке мовив слуга з Добромилля, пану Яну Щасному Гербурту, але все ж пристойне, аби завершити довгу дорогу життя що він йде поруч купця з Добромиля, як рівний, і що незабаром побачить слугу із Добромиля і стане вже не свідком, а учасником іншої великої драми. Добромий 1649. -й. Слуга з Добромиля ступив у діл, обовитий з гірким духом пожарище і запустіння, наче знову повернувся в часи своєї незахищеної безпритульної юності. На площі колоратуші кричав, голосив і мука убогий ярмарок, нагадуючи кожному «Ну й що як війна, а нам байдуже, якось свій гріш заробимо». Хоч був цілком білий день, скорчми долинали п'яні вигуки в цілілих і злих шляхтичів. «Бенкет під час чоми», – згадав почуту десь фразу слуга з Добромеля. «От я й повернувся». Він йшов пішки, залишивши коня у Тернавського священника разом з грошима, щоб не вводити в спокусу малих світ усього, щоб не вчинили вони шкоди своєму сумлінню. Бо минуло вже стільки часу, що ніхто його би не впізнав. А Тернавського священника слуга пам'ятав дворічним хлоп'ям, тому й пішов до нього, бо знав його вітця, теж священника. Сумно було на це дивитись. Слуга з добромля йшов попід гору, на якій стояв високий замок, а далі повз монастир і так опинився поблизу низького замку, що вже не носив імені гербортів. Сі, транзіт, Глорія Мунді, пробурмотів він, і твоя, пане Яне. Не знав, де прихилитися на ніч, хіба що на своєму спаленому, в котрий раз дорище, оте безконечне коло смертей і пожеж. Пригнічувало найбільше. Світ уперто не бажав змінюватись. Але слуга все одно мусив ним опікуватися, ставити на ноги, коли той, втративши рівновагу, падав, заюшившись кров'ю. Це все нагадувало дитячу забавку. Два війська стоять одне супроти другого і міркують. Як би більше повбивати людей? Чи так настрашити, щоб ті повтікали? І цією забавкою розважаються найсвітліші уми, найшляхетніші серця. Думають, ніби вони інші. Ні, не інші. Варто поглянути на ті закустрені вівці, миршеві теляти, мізерні коненята, за яких правлять в десятеро більше, ніж перед війною. А вино? Бочівки менші, а дорожчі? А папір? Скільки коштує тепер десь чи лібро? Десь 250 аркушів паперу, лібро 500 аркушів. На такій ціні друкарня пана Герпурта відразу би збанкрутувала і не видала б жодної книги. Та й де тепер вона? Упав у немилість. Ян щасний. І упали у немилість разом з ним його книги. Як облаштуюся, думав слуга, заберу свої книги з паського монастиря. Дах поставлю, стіни по штукатурю, вікна повставляю. Він подивився у той бік, де стояв його обгорілий будинок. Е, це у переночую. Та, хоч і вразила його злиденність і дорожниче товару, саме серце вцілила незміренна кількість калік, що товпилися на базарі, чекаючи, доки щось перепаде, шарпаючи всіх за поле. Треба буде до зими. Побудувати для тих нещасних лічницю. Від цієї думки стало йому легше. Сіль продати можна. Нащо тримати на складі, коли за одною війною суне інше?